Historia nolakoa den jakiteko, agian, ibaiertzean, kainaberaren amutik zintzilik dagoen, amu amuarrainaren hao irekira hurbildu beharko nuke, nire belarria. Eta entzun promesari, li lurari, eta iruzurari buruz, esaten duena. Patxi, ezkiaga. zulatutako gurpilaren zulotik ateratzen da? Aizea zeuraski. Oh, Burukoa? <laughs> baita, baita. Historia. Kaixo eta ongetorri. Itakara. Itzaren ahots, ekaitz eta iratikoikoetxea, teklatzen baian, ele dar. Ben ilusion Hiren gaineko Gure pasazia Gaur bisita eta guzti, bertati bertara Gaur, bertati bertara, torri zaigu bai Gure gombidatua Eskertzen dira lakoak, telefonoz ere moldatzen gara Baina bisitak bertara etortzen direnean Areta ederrago Bai, bertati bertara beste indarro bat hartzen duzor Saldiak Borako suak Hailia birkin Gaurrementxez, segure gratiko estudioko mai birillu bueltan. Aitzol, Lasa. Bera, historia, Matematikaria eta idazlea. Ibia, Matematikak idazten dituena eta idatzitakoak matematika bihurtzen dituena. Plurren gaineko gure pasazia. Argitaratu berri duen azken liburu aurkestera dator, baina azka ere egingo diogu onaino nola iritsi den eta zein izan den bere ibilbidea. Gaur zertan ari den eta biharko zehaz modituen. Aitzola saga hor bertati bertara hemen txaitakan. Eta musika pixka bat entzungo dugu eta gure liburu ere kaso egingo diogu ekaitz. Bai, gaurkoan beste liburu bat gehiago, eta oso liburu interesgarria. Hori dena gaur Zen itakan, zuen ondoan. Hori dena gaur emantxe, itakan, zuen ondoan. Iratzia erruz dagon mendia Baztango ibarren urkitartian Nun baitzortzen da txokobatian Iturri bat nurraldian Eka hitz da jendea zoriontzea, ezagunak, lagunak zoriontzea? Oso ederra, senale ez, e, badagoela zerbait zorioneko egiten gaituena eta zorion hori partekatu nahi izatea ba ederra da ez da. Azken biru egunetan, bi WhatsApp mezu e, bidale ditut e, lagunak gertukoak zorionduz? Bai, e, postuzaren seinale eta zure poza besteari helarazten maldin badiozua, bere ere postuko da. Betetze. Gehiago ere badira, zorion du beharrekoak eta zorion zekoa, baina guaina bizan dira gertu gertukoak eta bieknoski gustora hartu dituzte zorionitzak. Izkuntza. Euskadi sariak aitz, saialak eran u albertentzat Ooso alberdi eta koadria guztientzat? Bai kontrakoztarritik liburuagatik eta ondo merezitako saria, asko gustatu zitedan idakurri nuenean eta tailtzen zaite idatzi diarreko liburua azzel eta dotore dagoela ida. Eta atzo iluntzean e, aitzi bergarmen diastorion duen besarkada sariagatik agatik, besarkada estu bat e, bidalinion. Bai, aitzi berrek ere ondo mereziak ditu ezta. sari e, eta goraipa guztiak aurretik ere askotan zorion dugu egiten duen e, saio bakoitzeko eta antzeslan bakoitzeko eta baurengonetan sari e, haundi bat eginez e, errekonozitu da bere lana eta bai, zorion du beharrekoa, zalantzarik gabe. Berak bueltan oso pozinago, ederra da hori, pozik sentitzea. <laughs> <laughs> bai, e, nik uste izan dezakegun sentimendurik ederrenetakoa dela ez da, pozarena eta zorionarena, eta norbera, pozik sentitzea, eta hori beste jadiraztea ba, handiaba. Usu alberdi, zorionak, aizu ibergar mendia zorionak eta zorionak sortzen ari zareten, ta sortzen duzen ortateik fruitua jasotzen ari zareten, guztioi. Egunar bezala zuri begira Urakugarri igarro dira Poliki Tosso, onda rinbirat I surzeko Liburute egingo dugu salto? Aitzolitzea eman aurretik osatuko dugu? Liburtegia gira liburuarekin? Bai, ni gerrikita egote naiz. Zeinek zerrekarriko. Bagoaz, eta berak aurkeztuko du bere burua? Aurkeztuko du bere burua, gai. Entzuleok, Jose Eregiista egin aizburuan auzue, ata hondarra, literatura zalea. Baina nire irakurzaletasuna eztan mugatzen literaturara eta gaur oso jende gutxiria aitortu da nire ezkutuko zaletasun batek eragindako irakurketa baten aipamenaz nator. Giza harremanak era askotakoak jende desberdinekin urten mordo batez bizi izan ditut eta bizi ditut gaur egun ere. Eta filosofiak asetzen dit harreman horiek ulertzen saiatzeko jakinmina, Agustin harri eta urtizberearen liburuetako bat irakurri berrian naiz. izenburutzat galdera bat du. Zertaz dihardu filosofiak. Nirearen antzeko griñarik bizieztuena kitzikatzeko balioko duelakoan, ona bertatik aukeratu dudan zatitxoa itzezitz. Itz. Filosofiaren barruan zenbait atal berez ditzakegu. Besteak beste, epistemologia, izkuntzaren filosofia, Ontologia eta etika. Atal bakoitzaren erdigunean adigai batzuk kokatzen dira. Epistemologian justifikazioa, autematea, uste jakitea eta abar. Hizkuntzaren filosofian esanagia, denotazioa eta abar. Ontologian banakoa, unibertsala, gertakaria, kausalitatea eta abar etikan, ekintza, balioa, ongia, ongizatea, izatea, betebeharra, bertutea eta abar Lamia gautautako ibaia Txamurgiratzen ditu zelia no? Agustin Arrieta Hortiz de Beraren zertazdiardo filosofiak pixua du liburuunak. Bai, dagoeneko kitzikatu nau. E, ni ere ba Josebesta oso filosofia zalean naizelako eta uste eh berandu baino lan helduko dio dala. Mundauxe bueno, gure liburu kuadrilla ilargiaren alabaitaren etxea Henebaitan bizida, gauzen presentzia, eskarmentuaren paperak, argiantza, bihotzandiegia, muztxe, ubeatxeese, genis joplin, eta zertaz diardu filosofiak? Egunak bezala zuribe Gaurak ugari Igaro dira Polikidatoz Ondarri Zaten boi barra Urkitartia Nun da sortzenak Txoko batia Iturri bat Nurratia Navarroa Euskal baina Egan egiteko ez alzara inoiz Euguzki argitan hautsa izan. Zenbaki bat kaldu da, Zenbaki bat kaldu da, egiten zuen ohu esku ara hutxei begira. Eskuen kobazuluan eramaten zuen zaku bete zenbaki, beti pixu, astun, zamazoro. Baina, edo zenbaki bat galdu da, zenbaki bat galdu da, egiten zuen oiu esku aur utxe begira. Salto egin zuen, eta narras, eta lapurtu zion aireari arnasa, Eta botazio naizeari zerdia. Eta zenbakiaren tokian utzak lotxa behartzuen tokian aurkitu zuen lauta da bat, erliebei isolaturik gabeko lurrikara bat. Etan, arrakala izki bat galdutako zenbakia, izki bat galdutako zenbakiaren sudurrean zintzilik. Antze besarkada itxuran Pizki bat aurkitu zuen, galdutako zenbakiaren sudurrean zintzilik, Aitzol. Esatearek <laughs> Trabatu egin zara, pixka bat. Bai. Aitzol, zenbaki bat galduko bagenu orduan zer? Zenbaki bat galduko bagenu. <coughs> ba, zenbakiak ugari daude. Zenbaki bat galduta, galera gutxi izango genuke. Eta galdutako zenbakiaren tokian, zuk-zuk, zer aurkitu nahiko zenuke, zer jarreko genuke? Naiz eta galera bakean. txikia izan. Ba, noski, pues matematikariak egiten dutena, letra bat, herriko genuke. Utsak balio du? Mm, bai. Zure historietako batean, hitza ez gero, itzen bat? Itzagaldu ez gero, nire historio batean, mm, ba, elipsi bat, eh, sartuko nuke. Eta itzagaltzekotan, zein galtzea, hube, historioaren lehenengoa edo azkena? Aukeran hobe azkena, galtzea, horrek, historioari ematen baitio amaiera ireki bat. Liburtegi batera joaten zarenean, Zer da egiten duzun lehenengo gauza? Liburtegi, liburu den da, esan nahi duzu, edo liburtegi publiko bat. Liburutegi batera joaten nahizenean, egiten dudan lehenengo gauza izatena dan e, atalera e, joan. Zer suma joaten zara, zer aurkituko edo mm, izaten duzu buruan gutxi goraberako zerbait behintzat? Joaten nahiz, e, normalki, e, komunikabideetan e, topatu ez ditudan liburuen bila. Hau da, erabatez ezagunak zaizkidan liburuen bila, joaten nahiz. Eta horrek zenbat denbora esan nahi du? Horrek zenbat denbora suposatzen du? Zenbat denbora, gutxi. egungo bizitza frenetikoan, ba, gutxi, denbora gutxi. Bilatzelan horrek, zenbat denbora? Eskatzen dizu, zuk nahi duzun hori topatu bitiarteko denbora zenbatekoa izaten da. Zenbatekoa, <coughs> laburra. Inezatera zara, triste, liburtegi batetik. Liburutegi batetik, triste, bai, er erloioak eh, agintzen dizunean baduzula bertatik ateratzeko garaia eta ez duzu nuean eh, guzteko liburu hori aurkitu. Eta liburu den dako jarrera ezberdina izaten da? Bai, ezberdina izaten da, zeren hor eh, ba, normalki eh, bazoaz, eh, buruan duzun horren bila. Ezta? Liburutegietan aldiz, eh, ba, bueno, aukera dukazu... E, bila e, eza zen horre hori topatuko duzelakoan edo, ez da ba, pixkate, buru, burua, pixkate mentalitat direkiigoa rekiaagoagora arekin agian. Aldi liburuten da mm, batera, ba, ossak tarteko direla ongin ongi naurtzen duzu zeren bilzoa zen. Nolakoa da Nafarrako Unibertsitate Publioko liburtigia? E, altxor bat da. Nafarroko universitate publikoaren eraikinak oroar, norbait bertean egon baldimada, badaki, bueno, estetikoki politak izan daitezke, baina grisak dira, zementu, utxa dira. Eta injustore ere, kampusaren ardian daukagun gure liburutegia hori da, e, iruineko kampusak daukan altxor bat. Aitzor zertara etorri da, zenbakiak edo itzak kontatzera? <laughs> ba kasu honetan hitzak, hitzak gai. Ziur zaude? Emen denbora denerako daukagu, eh? Mo <laughs> nik dut, behin onaino garturatuta, ba goiz libre hartu dut zurekin egoteko. Mm, aukeratu egin ber dugu? Aitzolek horren inguruan egiten egitendu eusnarketa eta lan ezta da, ez daukagu aukeratu berrik. Biak uste hartu ditzakegu? Ba, bai. Mm, ni horretan saiatzen naiz. Zuk zikaszen, noen? Letrak edo zientziak. Nik zientziak ikasken dituan, matematika poruak zuku bezala xa. Kritikoa zara horrekin ez da, baninduan e, batxilergora e, eta batxilergoa aurreko e, ikasketetara. Kritikoa zara horrekin ez da, hori akurri du dasken egun hauetan. Bai, bai. Hori jendeak uste du hori aldatu dela eta gaur egon e, batxiorgor arteko ikasketak ba, ibilbide irekiak direla eta eta autazko irekasaiak daudela, eta, baina hori e, falazia da, ezta? Zeren e, funtxean ibilbideak, naiz eta irekasai autazkoak egon, ibilbide horiek zakuetan doaz eta autazko horiek ere bai zakuetan bilduta doaz, eta duela berroa gai urte bezala, zaku horiek dira zientziak eta letrak orakin bai ba naiz kritikoa nauski bai Zeska ere eingo luke Aitzolek modu askeago batean jokatzea Ibilbideak e, irekitzeu da bideak gaztetxoei mundua irekitzea itxi beharrean Ba begira e, pasaden urteetan e, asko da Finlandiari buruz eta injustu ere duela urte batzuk ba, e, publikatu publikaziozidan liburu bat hausnarketa batzuekin Non, konparatu egiten ziren gure ezkuntza sistema eta Finlandiakoa. Ez da? Baina ez, ez pisa, pisaren bitartez. Hau da, pisari kritika bat ere bazen liburu hori. ezta. Aldiz, ba, beste hainbat faktore konparatzen ziren liburu horretan. Eta niri miresbena sortu zidan gauza batek. Eta gauza hori da, e, Finlandian, ainjustu bere, ibilbideako soirekiak direla e, gaztetxoek, Ez dituzte irakasgaiak ikasten, bere uren ikastetxeetan, baizeketa modulo deritzen beste, bueno, beste ikasketa modulo txikiagoak, edo. Eta oso modulibrean, nautatzen aldituzte zein modulu ikasi, e, ikasturte batean, eta gainera ikasmaila bereko ikaslek modulo ezberdinak egiten, aldituzte ba nahi eran. Eta nik hori nahi nukera, gure sistemarako. Hor gainera lanketa badakarratzen, ez da nor garen zer gustatzen zaigun aztertzea, hausnartzea au bideak zenbat eta irekia gautzi norberak egin behar du autaketa hori autaketa horren atzan lam oso aberatzea egon daiteke e, norberak bere buru ezagutzeko eta hori da tutore batek egin behar duen lana e, guk hemen gure ikastetxeetan baditugu tutoreak eta tutoretza orduak baina horietan no, zer lan zen da ba, normalean e, tutoreak berak enamaten dituen gaieak ez Aldiz tutoretsa planteatu liteke elkarrizketa baten gisa, ba jakiteko ikaslea bakoitzak zer egin nahi duen eta hori oso zaila da, oso zaila da e, ikasle batekin lantzea berak zer nahi duen egin. Agian horregatik saiestan da edo agian gure sistemak horregatik ez du horretarako aukerarik ematen, ez da ezagikulako hori nola egin. Baina demagun, ezta, ba matematikarri buruz ari garela. Zergatik ikasi behar dituzte gure DBH-eko ikasle guztiek matematika berdinak. dienak. Gaur haun ezingo alge, ez algenuke planteatu ba, ikasleek ikasten dituzten matematikak ezberdinak behar dienak izate. Ba, ikasle batzuek geometria oso gustoko izan dezaketelako, Eta beste ikasle batzuek aldiz, ba, beste lako matematika ba, funtzioak eta aileberatak eta lakoak. Zergatik ja, pasara zi ikasle guztiak aileberaren e, zeatutu horretatik. Zergatik pasara ikasle guztiak aileberaren zeatutu horretatik. Bueno, Oriere Costanoliteke. Bakarren batariko da etxean e, bere guruari galdezka baina hauek zertazari dira? E, nor da itsola eta, eta zertara da? Nor da itsol? Aurkestiguzu. <laughs> <laughs> ba, Itzola sa naiz, ah, ez duzu esan orain ustea edo bai. Ezakitu aurkestu <laughs> nozen. Bueno, ba, naiz, eh, eh, matematikaria eta idazlea eta bueno, ba lanbidez Nafarroako unertate publikoan eh, matematikak sailean eh, irakaslea aitzularra gehiotan giterritak era eh ergonan? Guna, itortuko izut, nik musikataldearen berrik ez nuen beraz, zuk niri esaten dira hauek oso gustuko dilut klasiko bat iran niretzat, eta baitut kantu pila bat aurrean nik neuka aukeratzeko, eta zein aukeratuko, eta e, happy aur, hor e, duz orion txu nahi dudalako zurekin ez dakit aukeraketa on egin dudan? Aukeraketa Aukeraketa zora egin duzu. Horre... N required-te ger� cageagun poured… gaitan,other notötzik oso nao I elasины become tails… Égalan……sarren… …sarren… …heu… …haz… …haz… …haz… …haz están… …haz… …haz… …haz …haz… …haz… …haz…n!!!h… …haz… …haz…Haz… …haz…?A… Happy hour. Hour. Bai, entzuten duzu ere. Bai, bai, bai, bai. bai, ez ezetan ez fun da argi gorri hori itzalita dagoela, ezakita zer zerbaitesan dituen. Bai, entzuten ah, entzuten. Entzutena. Entzutena. Bai. Vale. Happy hour, happy hour hori da, bueno, bai, niretzako klasiko bat. Hor, eh, bueno, hori ere ez dutesan, mainan eh, matematikaria eta idazlea izatea zapaste garaibatean irratian ere ibiltzen nintzen <laughs> zu bezalaxe. <laughs> Baina bueno, ez, gure programa e ezen, ezen horren entzute handikoa, eh, itaka bezala hori esan beharra dago Baina Iruñako eguzki ratian, bolada batean emititu genuen e, plano komplexua, deitzen zen e, programa bat, eta programa horretan... E, Ba, bueno, ba, Bait ere zientziari buruz eta hitz egiten genuen eta literaturari buruz ere bai tarteka. Eta programa horren sintonia, e, House Martins e, taldearen e, kantu bat zen. Bueno, ba, Horrexegatik e, aipatu dizut e, talde hori, ze izan da nire nera bezaroko ba, talde oso garrantzitsu bat. Oiek ziren ba, bueno, ingalaterrako pop e, talde ba, eskifamatu bat bere, bere garaian, zokezen duen ezagutzen. Eta, bueno, erakutsi zuten, e, poparen bitartez, e, posible dela ere e, ba, kritika sozial e, garratza egitea. Eta horregatik e, maite ditut. Oso kantu alaiak dira, oso kantu, badiru hondartzarako moduko kantuak direla, baina benetan horratzean dago, e, ba, kasuntan ingalatarako gizartearen ba, oso, oso kritika... Ba bueno, auzo langile auzoetako gazten agotik, holako ba, kritika oso garratza. Da ma, maite ditut horregatik. <messizio> good possibility don't hau e, entzuten konta e, buruan ze txikitako argazki dituzune ene jartun gara piskat gaur egungo gaztetxoak e, oste garrantziatzen hitzegiteak e, aurrera zer egin nahi duen horberak deskubritzeak bere burua zagutzeak e, nortzen aitzol e, txiki gaztetxoa zer egiten zuen ze saletasun zituen nola ireki zuen e, bere bidea gaur egunetik atzera begiratu eta eta gustura dago egin zituen hautaketeekin edo edo kanpoak bideratu zuen bideo horrekin, ez dagit. Eh, trazatze hori. Trazatze esperientzia hori aitzolen bizitza propioan nolakoa izan den. Hene. Hurengoan e, eskatuko dizut galderak aldeza horretik e, ekarzea ez? Eta dugu gara da gugutak alda! dugu gara bai, bai iraganera joateko tartea, bai bat ere bai, ados. Ba begira, e, lotura egingo dut horrentxe e, aipatu dugunarekin ez da? Jauz Martinz zaldea eta oiek e, ziren hul e, deitzen den hiri batetako, ba, ima ginezatua ez, gaztetxoak, ba olako itxasportu bat, langile oso bat, eta bai aia bastarrean zegoen e, jende, jende gaztea, Lang langabezia eta altuekin, eta hola. Eta bueno, ez dut komparatuko julekin, baina, bueno, barainainek, horre, irunean, ni gazte txanintzela, bai, bueno, bat itxura hori, e, eh? ze, imaginatu zazu hori zen, e, irunearria e, zabaltze betean zegoen garai batean, irunearen kanpoaldean auzo berriak ereiki eta eraiki ari ziren, eta dena zen porlana, dena zen zementua porlana eta garai batean herri laborari herri txikiak e, izandako nukleoen inguruan soroetan zer eta dorreak eta dorreak eriki zituzten haten. Eta Barainak ez zuen deus, Barainain zen e, olako dorre betetako gune eksplanada bat. E, Ez batean asierabatean, ez dendarik, ez e, bilabesa zerbitzurik zentrala joateko, autobusik ere ez Eta Eta batean gainera begira, ez zaukana, barenain, e, izena ere ez zaukana, ditzen zen, abanko. Imaginatu zazu ze, ze panorama ez da? Urbanizazioak ez zaukana, ez eraman erriaren izena, bizik eta urbanizazioa ere zuen enpresaren izena. Zuean ofizialki, ez Ba, bueno, hor, <laughs> imaginatu. Eta, bueno, ba, gazte pila bat ginen, gazte pila bat, gazte txupila bat, ara joan bizitzera, ba, bere gara e, bikote gazte ugari, Nafarroako, herri askotatik e, joan dakoak, e, gipuzkoatik joan eta ara batik joan dako beste inbat e, familiare bai, eta Espainia guztitik. Sate bat erako horre, ba, bueno, Ba, bitxia zen nola institutuan, e, irakasle batek agindu zigun, ba, olako lantxo batez, geografia eta historiako irakaslaian, olako lantxo batekitea, e, azter, aztertuz geure belaunaldiko gurasoak non goak ziren, azta? eta zer eta Espainiako komunitate autonomo guztietako gurasoak, zel den gurarrian, imaginatu zazu, ez da, ba, justu industrializazioaren garaian, eta ba, irunaga bizitzera joan dako ba, familieak. Eta honen bestaz, nor ginen gu, ba, gu ginen kalean ola, ba, Euskaraz egiten genuen somorro kodaria bat, ba, gure adinkide askok, etzekiten egitenean Euskaraz arzen ere. Eta zuten sekulentzunak, eta gu ginen alko somorro arraro batzuk, ba, tarteka Euskaraz egiten genuenak, eta eta pensatzen zuten, ba igual ingelesez arginala edo zekit. ez dakit ez dutan hasiera batean ezutan ezagutzarik horren inguruan baina zu basen mentalde hori euskaraz egiteko beno edo topatu zenuen edo aurkitu zenuen edo osatu zenuten bai kastetxea da zaudelako eta onan bestez za ba, e, familiak eta ba, oso inplikatuta egon zirelako herriaren e, sorrela sorrelatik ba Bai, bai kastiola e, egiten baita euskaltegiak ere bai e, ezarri ziren oso modu goiztiarrean eta egon zen, egon zen e, olako mugimendu bat guraso hauen partetik, ba, hain justo mm, bueno, ba, sortzeko euskararen inguruko ba kulturtaldeak, hola sortu ziren ere bai, ba ja, txistu taldeak, dantza mm -hmm. taldeak, talakoak, ez Hor da, Borda, bueno, ginen. Giro hartan ze irakurtzan zuen Aitzolek Zer irakurtzen nuen bakomikiak hasteko, eta gero baita ere bolaban, ni irakurtzen hasi dintzen, e, bolaban zeudelako e, jolas liburu deitzen ziren edo, edo historiaan itzak kontatzen zituzten liburu horiek, bakizu. Zeure abentura eraikitzeko liburuak, horren zu hasten ziren irakurtzen, e, liburu hori, eta e, aukerak ematen zizkizun. Nahi baldin baduzu historioak jarraitu dezan hemendik e, joan zeitez ezagizain horri aldera. Nahi balduzu aldiz e, historioak jarraitu dezan e, beste bidea ontatik, alakorri aldetara joan zeitez. Eta modurretara, liburuan atzera eta aurrera saltoka, eta zuk zeuk eraiki egiten zenuen e, historio ezberdin bat. eta Liburuz horagarriak ziren, ziren behin eta berri zirakurtzen nahatzen dituen, eta gainera e, behin historio bat amaituta, berri zirakurri nahi zenuen, e, beste bilbide bat e, topatzeko historiaren barna. Liburo horiek eragina izan zuten, gero idazle gisa edo ofizio gisa egindezu ni bilbidean? Ba, ofizio gisa nazut esango baina, ba, idazterako gansagur gazki, bai, bai, pensatzen dut. Baina bentura liburuak ziren eta, hola. eta gero gaztetxoentzako liburuak idatzi ditutanean, baina justu ere horixe e, egiten saietu nahi, zaz, e, zientzia, literaturara urro zientzia gai bat hartuta baina bueno abenturatxo baten barnean ez eh mm, baunari bueno, arilkatutako istorio batean beraz ba bai ezmen sakulan horreguruz pentsatu baina e, ezakite hau irrati programa bat den edo edo, edo, edo psikologo harengan aterren ez bai baiker jotuta raso orduan idazten zen hasi zinen orduan zerbait idazten edo hori urte batzupasa eta gero ura sortutako ez dakitzaletasuna izan zen edo nundik e, nindik sortuzitzaioen e, itzoli idazteko grina hori? Ba e, gazte txotan idazten nuen guteko asko idazten genuen, baina idazten genuen poesia ba batez ez ere e, kantugintzan ibiltzen gine lako eta egiten genitu lako kantuetarako letrak eta olako gauzak eta poesia bai idatzi izan nuen asko Eta horren eragina, ez dut uste direnik e, liburu abentura liburu hauek, baizik eta e, Jokin Muñoz e, izan zen gure irakaslea Mareningo Institutoan, idazle e, son handikoa eta ba garaian e, Euskadi Literaturzaria irabazitakoa mm -hmm. ere bai ba guk sorte hori izan genuen, e, Jokin Muñoz izan genuen irakaslea. Eta berak, e, naita bazterreera usten zuen, eta hori eskar, eskar, eskartuko diot beti, eh, bazterreera usten zuen korrikulum ofiziala Eta euskarako irakasgaia baliatzen zuen euskarazko literatura gurekin lantzeko. Eta hori ez, ez diogu inoiz eh, aski onar eh, eskertuko, ezta. Da? Zei idazten zuen Itzolek? Zei idatzin zuen poesia hoietan eta zei idatzera zen? Edo kantu letra hoietan? Gerozuk zer horrek kantatzen zen dituena edo beste batzuk kantatzen zituzten? Ba, hori Txantrean batzen kolektibo bat. Eh, Ba, publikatzen zituena olako eskuz egindako liburuska batzuk fotokopiak zira eh? ziren fanzine moduko batzuk gero eskuz eh, ariz eh, jositakoak artitik eta horako liburuuzka batzuk badira, ba, e, gutako batzuk poesiak ezten genituen eta beste batzuk ilustratzaileak ziren eta on bueno, bat arteatu egiten genituen horrelako eta bueno, publikatu ziren zirenale eh, batzuk Eta kantuan ere bai, kitarrarekin, bak, izo, bak, hartu eta gero, bak, e, kantuan, hiltzen nintzen, ba, bat ez ere e, lehioako kampusean, horre, mm -hmm. fakultatean. fakultaten. Sormen saltxea horietan sartu, inorra zen? aukeratu zen noenean, banoa leioara matematika ikastera? Arritu ziren horre xegatik, e, bazirurien, ni euskal filologia erantzen nio bala, eta... Eta, eta ez nuen alakorik egin, ezta? Ba, seguruo aski pentsatu noan, bueno, hemen jende guztiak esaten du unibertsitatean kokoteraino bukatzen duzula ikasketekin, ezta? Sartzen zara gogotsu disiplina batean eta 4, 5 urte pasata kokoteraino bukatzen duzu ta, eta arrisku handia duzu gorrotatzeko disiplina hori. Ta bueno, nire artean chantsetan esaten duan, bueno, ba euskararekin asarratzen baldi ema naiz, malo. Aldiz, e, bueno, matematikarekin asarratzen baldi ema naiz, ba Ez izango zizango e, pasona harraro bat, zelan badirudi e, mundu, mundu guziak engorratu dituela matematika, beraz, ni beste bat gehiago izango naiz. zu. Konta iguzu nahi duzuna matematikaz. Pentsa, etxean badago norroa iten zuten, ez dakizu matematikikiko zejarrera daukane entzule horrek, badaukazu aurrean mikrofona matematikai buruz nahi duzuna esateko. <laughs> Matematikari buruz, ba begira, ba pena bat e, kontatuko dizut daukadan e, azterramendu bat. Ze e, matematikaren arloan egiten dugun gauza, ba nerezako oso maitatu bat da, matematikako olimpiada da. Hori egiten dugu DBH-eko bigarren mailako ikasleekin. E, urtero urtero elkartzen ditugu 150, e, 175 e, gaztetxo matematikako olimpiada e, egitera e, larun bat goiz batean izaten da. Eta, eta gainera bolondresak dira, eh? kasu, eh? Ez, ez, dugu, ez dugu inor behartzen, eh? horretara, etortzen dira, bereien gustuz, bereien platzarrez, nahi dutelako, eh, familiakin batera, etortzen dira, eta matematikaren festa bat antolatzen dugu, urtero eh, ikastetxe ezberdin batean, Nafarroa guztian zer, batzutan arribera, beste batzuetan e, bidaso aldean, beste batzutan irunean, eta eta izaten da, ba, zora garria, ba, ikustea, nola... E, sei problemako ba bueno, lako, e, proposamen bat ebazten e, egoten diren plazerrutsez DBHko bigarren mailako ikasleak bikoteka jarrita. Bikoteka eta gainera, e, baldintza bakarra ezartzen dugu bikote hoieke osatzeko eta bida ikasleak ez dutela elkarrez agutu behar. Erabateko ez ezagunak izan behar dira. Bi ikastatza zerbaitakoak, ez ditugu saikolan jartzen ikastatza bereko bi ikase elkarrekin lanean. Eta ados jarri behar dira eta e, matematikako hainbat problema txori erantzun e, bateratua eman behar diote. Eta zora da. Eta nire pena da, ba, aurten, ba, maiatzean izaten da, normalki. Eta pasaren urte honetan, ba, ezin izan dugu egin e, ba jakinada zergatik, ez da? Eta datorren urtean ere ba, zalantza dugu, egiten alko dugun, edo ez, e, ez dakigu Ego era epidemiologiko hau honek hobera e, egingo duen maiatzerako, edo ez, espero ezagun behietz. Ez baldin badu hobera egiten, ba, ez dugu ospatuko, ez dugu egingo. Eta ez diogulako bestela zentzulek ikustenaz. Hor, e, politena da ikustea bi ez ezagun, bi gaztetxo ez ezagun, elkarrez, ez zartaz ezagutzen ez dutenak, elkarrekin matematikak egiten. Eta nola sortzen den konplizidade hori, bien artean, biak buru belarri jarri direlako, problema batean hasten. Eta batekira ja bat botatzen duta, besteak garrafutatzen dio eta jartzen dira horta. Hemendik ez, hemendik asko asko inora ideiau, bai, bai kalkulu bat zokeekin eta ban gau da gure proposamena, ezta? Xz eta i e. xz eta i, hori ere prozesua bera ere matematika da. Hm? Araixo. Eta eta aurrera eta, eta e, prozedura itxirik gabe, ezta? eh eta errorea eta hemendik eta handik eta eta saiatuta saiatuta erantzuna erantzuna bi datorte ez da hori da matematika dagoenko badela matematiztu urte batzuk eh arrasto egina dago egoerak ala uzten ezpadu 2021 batean, aurrera begirako beintsate indarrak baditu olimpiadak lan potentia dago horregina bai bai ibilbide lu, luzea du E, gaur agun egiten dira Matematikako Olimpiadak beste Espainiako beste arkidego batzuetan, baina hemen arrotasunez esan behar dugu Nafarrokoa izan zela alena. Eta Espainian egindiren gainerakoak egintzirela Nafarrokoa e, ere dut zatartuz. Eta hori bueno, izango daba, beti gordeko dugun, ba bueno, hori bat ez, horregatik ez dut. Eta, ja, hogeita ja, e, urte luze, da, dara magu honekin. Aurretik ibili zirenak eta ondoren erreleboa hartu genuenak. Ba, bueno, bi urteko etena espero dezagun, etxin parta hori ez, ez izaltzea. Baina ez dakit, ez, eh? behin etenak egertatzen direnean, gero, arriskori, ba, dago, ez da? E, Berriz ere, berra hartzeko, eta, ba, kosta egiten da. Horentxe bertan irakurri dute egunkarian, ez, onuntzan enturrala. Korrika bertan bera e, utzi dutela momentuz, eta, bueno, 2008-an ikusiko dutela zeregin. Eta, bueno, pensatzen duzu, ba, ne horri zuurra zu dela, ez, baina anali berean duzu ere bai jo. Ez, alako errutina batean, ez, bi urtez behin erloiua bezala, ez, erloiaren makinariak bezala, funtzionatu duen... Itzordu bat, eh? Itzordu bat, e, bertan bera uzten duzunean, kontxo, Gero? berdin funtzionatuko du galera bat egongo da gero zalantzaiak sortzen dira, <hum> mm, ez da ez dakit bertigurik sentitzen duen aitzolek, paper zuriaren bertigoaz hitz egiten da Proble problema baten aurrean matematikariak edo problema hori ebatzen eduene edo nork sentitu dezaken bertigoaz ere bai e, aitzolen sentipenak problema baten aurrean eta Bater zuriaren aurrean, eta nola erantzuten dio bati eta nola erantzuten dio besteari? Ba, so seguz. Begira, horretan, e, nik uste bete-betean aspatu dudotuzula, ez da? Idazketak eta problema baten ebazpenak, ba, ba, ba, bueno, badute antzekotasun hori. Edo Edozien momentutan, bazterrera utzi, eta beranduago, e, gogo handiagoz, e, berriz hartu dezakizuela, ezta? ere matematikak ez dira egiten arrolloaren kontra ez matematikak egiten dira, ba, bueno, ba, momentu lasai bat daukazunean eta bueno, hartzen duzu problema bat jartzen zara, ez problem horren gainean pensatztzen eta aztertzen dituzu ba, bide bat beste bide bat hemendik bai hemendik ez nondik joan daiteke e, soluzioa. Eta ez go ba, duzu momentuan e, soluzioa topatzen zer egiten duzu ba, utzi beste momentu edo egun baterako, Eta idazketak ere badu hori zu Arizara historio bat e, idazten, eta momentuan e, ez bazau de konforme e, idazten Arizaren edo edo sortzen Arizaren horren rendondik norakoarekin konforme ez bazau de bazare egiten duzu bat eitera tiraderan beste momentu baterako utzi ez da Nikola, ansitatea bakarrik edo, bezakite, edo idazketarako utxune hori edo horri zuri hori behin bakarrik e, izan dut eta izan zen lehenengo liburua publikatu ostean lurraken deietan liburua publikatutakoan ba claro lehenbiziko esperientzia zanaz eta ne enguen batero hituta mm, idazketaren osteko postprodukzio horraken guztiarekin ez zuzenketak e, ba, e, editatzelanak errebisioak e, hartu gero ilustratzailearekin adostu ilustrazioak nola non azal aukeratu beharra eta gero ba uf oh, esan nintzen, ez dela historia bat idaztea bakarrik, ez ta? Gero historia hori editatzeak badola ere asekolako lana. Ta horrekin bukatu nuenean, orduan bai pentsatu nuen puf, ez dut gai hautitzeko. <laughs> Ikusi ut zer den hau eta bo nahi, nahikoa daukatu e, baina gero, ba, ustebet pasata da berriere ireilea sortzatzeko sonean, beste patxada batekin hartzen duzu, ze, ba, ibili zaitezke bi edo hiru historioreken paraleloan eta ba Ba, ba momentu batean batekin hasi, utzi, beste batekin jarraitu eta bueno, ba, bat ikusten duzunean e, forma hartuta dagoela eta amaitu duzuela historia batekin, ba editorearekin itzagiena eta proposatu. Ez zuek dira badut historiotza badenezko. Ona. Hola. Ba gozatzera 2010 inguru hortara eluiar, Kaf, e, e, ikasketak ordurako bukatuta matematika egina, eh Dibulgazio munduan, e, e, ibilbidea egiteko e, greina, e, nola iristen da puntu hortara aitzol? E, matematika bukatzen ditu, zer dago dibulgazioaren atzean, zerg bultzatzen zaitu e, pauso hori ematera, kafeluiar proiektua, e, ondorengo liburua, bueno, ondorengo ado, edo proiektuan bertan... E, Shortzen hasten den liburua zerk du hor garrantzia nora iritsi nahi du e, aitzolek ba ez hori izan zen e, ba aurretik 2005 esango nuke 2005 2006 elullarrek badu e, beka bat ehter edo formazio beka bat edo bazuen orduan ez dakit orren e, presatzen jarrituko dut ala mm -hmm. ere bai ba kurtero hartzen zuten pertsona berri bat ba tre batzeko eh horretan ezta e, lan beka baten bitartez trebatzeko. tre batzeko ba elu dituen e, ba, plataforma hietan guztietan ez bai Aldizkaria bai Irratia norteko ferrogarraia eta Technopolis eta horietan guztietan ba tre batzeko taik izena manduen langabezia dengoen, ta ba izena manduen eta eta go nintzen haiekin urtebete eta bai egiazan hori ba, idazten nola propio modu formalean eta ba, Eh, esan dezaket hor hori kasinuanela eh Eluizarren kasinuan zientziari buruz idazten. Nekordulartea ba ba esan dizut, ba, poesia bai, oso modu librean eta ba, sudurpuntan jartzen zitzaidan bezala idazten Joan, baina claro beste gauza da, idatzi barduzunean kanon baten barruan, ez? Eh zientziari buruz eta bueno ba errespetatu arau batzuk eta zientzia ulertarazi berduzu bere bai eta bueno ez da ez da gain arresa. Hor hori kasinuan. Ta horregatik, gero e, kafelu sortu zuten modalitate bat, e, gazetxoentzako narrazioak eta idazteko modalitate bat. Eta ni aurkastu nintzen, baina bitxia izan zen, zeren e, modalitate horretan izan daiz irabazle bakarra. Ez da beste irabazlerik mm -hmm. egon. Mm -hmm. Ze, ni aurkastu horrek urtean, e, saria eman gabe, gelditu zen, epa imaiak ere bakizuen, ba, etzegoela eh aski mailarik edo sari bat emateko ta ba proposamenak bazterrarra utzi ziren. Bigarrenean ikiere bazionan eta hirugarrenean berriz ere emangabe geratu zen saria. Ta orrela bakiz zuten kantzea. <gülüyor> Orduan, esan dezaket eh ba, liburu hori izan dela modalitate horretan irabazidan liburu bakarra. Hasta hasta beste liburu hori kagon. <gülüyor> eta bueno, ba, polita da liburu hori, e, Izan zen eh bueno, gero ba erabilida eh idazleak ikastetxe eta ba, programa horretan eta bueno egin ditut zenbait bolo ikastetxeetan liburu horrekin bai zer haso izan da zu eh idatzi zenuen eh ikasle horiei zer gerturara zi naizenien eta ze jaso duzu beraien gandeak bai justu ber, nahi duguna, ez da ere lan aipatu doguna, ezta? Literatura eta zientzia ez direla aparteko bi gauza. Eta liburu bat izan daiteke ala zientzia lantzeko euskarri bat. Ezugula zartzan zientzia beti hori ba errepiko korrak diren e, ariketa zerranden bitartez e, irakatsi daiteke zientzia edo irakatsi daiteke ba, bueno, ikuspuntu artistikoago batetik ere bai, ezta? Tazeba ez literatura erabileta Eta, bueno, ba, funtzionatu zuen, eta horregatik, ba, eman zidan, ba, postasuna. Bigarren liburuak ere, bai eman zidan, postasuna. Bigarren liburua ere, e, gazetxoen zako, zientzia, liburu txobata, e, usatagiaren prinsipioa. Eta bigarren horretan saiatu nintzen, lehenengoan, hausartu e, ez nintzena egiten. E, lehenengoan zientzia buruz ba, hitz egiten da, liburu horretan, baina ez propio matematikari buruz. Zeren, errexagoa baita beti... Bueno, natura edo fisika edo zakit ba, bestelako disciplina batzuk e, literaturara eramatea badirudi uller arrazagoa dela matematika purua eramatea baino, ez da purua abstraktua da saia da eta kontso hori erronka handia da, eztan nola arilktu istoriotxo bat baina istorio horren lerroa gida lerroa nozio-matematiko bat izanik, kasu honetan diritsileetan prentzipioa, usta, usategiaren prentzipioa. Eta kontxo, horrek bertigo gondiagoa ematen du, zeren nol, nola egin hori. Eta nola egin, e, erori gabe ba, piskatate hori ba, problematxo liburuetan, ez? enjustu ere, zeren, bueno, saietu behar duzu ere, bilatzen, ba, bueno, historio guztia arilkotuko duen gidalerro bat. Edo. Bueno, Biharren esparientzia errepolitea izan zen sari bat irabazizuelako ere bai, kasuntan nekatuenea saria, endaiako abadiagunean, mm -hmm. egona li zan dintzen, hilabete bat e, liburu hori idazten. Hori e, izan zen 2000 malauko urrian, eta bueno, norbeitek gogoratzen baldin badu, ba, urte hartan e, oso uda euritsua izan genuen, hotza eta euritsua, eta diz e, urrian izan genuen halako e, uda berantiar bat, eta taniba oso, oso pozik egonitzenan, ba e, izan genuelako seguraldia nata. Ta liburu horren idazketa prozesuaren bitartean bai Donibane loitzuneko eta eta Ziburuko hainbat eh, hainbat ikaslerekin egin ahal izan dituen tailerrak, idazketa tailerrak, ba nola, nola idatzi zientzia buruz, nola idatzi zientzia fiksioari buruz, eta eta eta azken saioa egin nuen erako m, liburuak alean zen. Eta erakutsia alizan nien ikasle oiei, ba, liburuak. Ta ikusi zuten ez bereiek, e, liburuaren idazketa prozesu guztia eta bainera partizipe egin nituen, ba, imakinazaz uze pozaz sentitu zuten, ba, liburuak euren azela. Ia, ia. Zer dio usategiaren printzipioak? Bueno, usategiaren printzipioa? matematiketan asko erabiltzen den, edo testu askotan, esan ezagun erabiltzen den printzipio simple bada. Eta esaten du, ba, zuk, eh, hainbat, eh, usategi edo gelasika baldin bada dituzu, eta usategi baino, uso gehiago eh, baldin badituzu eta uso guztiak eh, usategietan sartzen baldin badira. E, derrigorrean usategietako batean, izango dituzula e, gutxienaz bi uso. uso, bat baino gehiago izango dituzula. Eta horrekola esan da, ba, bueno, ba, tontakeria bat dirudi, ezta? Baina kontuan hartu behar da, ba, matematiketan erabiltzen den e, printzipio bat dela, eta te teorema askipotoloan zorrapenetan parte hartzen duela. Za, bueno, ni gite zain dezaket osategi buruz, baina azten balieman daiz ezpazio vektorialei buruz hitz e, egiten vektoreei buruz eta vektoreen oinarriei buruz eta eta vektoreen e, ba kombinaketa linealei buruz izketan azten balieman daiz, ba bueno, badire txelataen printzipioak hartzen du beste dimensio bat, azken. Ikasle haiek bere egin zuten liburua prozesuan parte sentiaraz izan dituelako, eh Zer da dibulgazio hon bat? Existitzen da dibulgazio hon eta txarrik, edo dibulgazioa bera da, bero horretan e... eta egin beharrekoa. Zergatik da garrantzitxoa e... zientzia dibulgatzea eta modu gertukoan dibulgatzea? Ba, begira, e, zientziaaren kasuan dibulgazioa erabiltzen da, ezta? Baina, baina, bueno, baina kultura da funtzean Eta honen besta ez da, ba, kulturari buruz izan egitea. Kultura izan egiteke kultura artistikoa edo izan egiteke kultura zientifikoa. Eta bedarrazkoa da, gure egizarte honetan, ogeita bat mendean men bizi gara. <gülüyor> Eta eski sartuta daude, ogeita bat mendean, mendean. Begaz gure egizartea, kultura izango baldin bada, e, zientifikoa izango da edo, edo, edo ez da kultura izango. Dori ikustenari gara, orain e, ba, pandemia garaian, E, babai datuen e, tratamenduari buruzko hainbat eta hainbat informazio ikusten dugu ez eta pandemiaren e, datuak nola tratatu behar diren eta, eta zere, zere esaten duten indikadores berdinek eta, eta esatebaterko estatu batuetako hauteskunde kampainetan ba, Facebookek egiten duen e, datuen tratamenduaren inguruan eta ze algoritmo den horatzean eta beste hau da edo ulertzen dugu zientziak nola funtzionatzen duen, gaur egunean, edo bestela oso oso persona manipulagarriak eh, izango gara, ezta? Eta nola bitzen diozuan, ba, ba, bueno, ari da gutxienekoa. Ze divulgazio terminoa erabiltzen da, pixka, ba, nabar mentzeko eh, zientzia ari buruz, ari egarela. Baina, bueno, eh, oigarren mendearen eh, asiera, naldiz, eh, ikarketa terminoa E, erabiltzen hasi zenean, zientziaren munduan ere, matematikari askok e, beraien arridura erakusten zuten, ez da? Ikarketa, research, ikerketa zer da hori, ez? Zer da hori ikarketa. Matematikariek hogegarren mendearen hasi esaten zuten, ze norkasmatu du termino hori ikarketaren terminoa? Oni guk beti lana autonomoa ditu diogu, ezta Edo norberaren lana. Euda, matematikari batek hogegarren mende hasieran egiten zuen, edo klaseak eman, Edo lan autonomoa, deitzen zioten beraiek, <laughs> lan autonomoa, zertzen, ba, matematikaria, zegoenean, bera gulegoan, bera gauzak egiten, ez? Eta gero, bat batean, ikarketa deitzen diote denitaz, ez, ez, ez, ez terminoa raroa, ikarketa hau, norak asmatu du inglesek, asmatu du The research, zer da. Ba, hemen ere gartatzen dagoen, ba, zer eko bat, ez? Gukitza egin dezakegu kulturari buruz, orokorrean, edo bat batean, ba, asmatu zen e, terminori, divulgazioa, eta, bueno, pos, divulgazioa, Ta, zer da divulgazioa, ba, kultura funtxean, Filmetan, antzerkietan, liburuetan itzegin dezakegu. Zientziaz itzegin behar dugu, zientziaz itzegin behar dugu esaterako matematikaz. Bitarteko egokiak dira gizarteratzeko. Akasoain distantzia urrunean senti dezakegun alderdiek? Ba bai, eta saiak erapolitak egiten dira. Horeina, aski kritikatua izan da Tenet pelikula ez da mainjustoresa ba, saiatzen delako, ba, fisikaren e, inguruko ta entropia ta ezakiera eta bueno, ba, sa saiatzen delako aventura edo bueno, edo hainbat genero hartzen duen e, historio bat e, kontatu duelako, ba, bueno, espioien historietatik badu zerbait, e, historio historia belikoetatik edo badu beste zerbait, bada poliziakoa ere bai, badito hainbat elementot, en, baina Onartu Versaio e, egin duen saiakera, Fuentesko saiakera izan dela, historiaoa arilkatzen duen e, kontzeptu nagusia e, fisikoa dela. E, denbora, denbora, eta ea, denbora aurranuntz eta atzeruntz e, joan daitekeen edo ea ea ba bueno, su distantzietan ezkarretara az, eta eskuinetarara joan zaitezkean bezala, ea benetan denboran aurrera eta atzera egin dezakezun. Ta bueno, oso kritikatua izanda, ba bueno, ez esto mendituela color tuba arengandik espero ziren eh ba ezakita arrakasta ta, eta kalitatea ta ezakizuenek ikusi noen eta gustatu zitzaidan agian eh, san. Ta gustatu zitzaidan bueno Hollywoodeko ezakita e, ba, makroprodukzio bat e, izateaz aparte ba bueno, gustatu zitzaidan e, alegin hori eh bazegoelako. Alegina eh istorioaren arinagusia kontzeptu fisikoa batan inguruan alkatuta dagoelako. Beraz, bai, egiten da eta ta ta gero zeta maizeago Ondartzetan mintzatzen aiz Ni aur jaio berria naiz Aturri baian barna Ere arbasoet lazam eta fereken Bila da bilena. solarida pentsatzen baina ez nin ontara. <laughs> <laughs> Oso gustora nago <laughs> baina ni banendorren beste zerbaitekin besatean. Zer dakarraitu aitzole gaur. Kontu asko egarre dituzuta mai gaina nere liburuak baino gehiago daude. Ge? <laughs> e, bada zerbait, labetik esangen ez da atera atera berria. Mm, oraintzu ilabete hasieran eh bertan eh aurkeztu zenena. Ba, bai, bai. Egia esan, hori nio oso persona esanekoa naiz, eh? Horratik, eh, zuk eskatu zenidan, ba, ekartzeko, alde batetik, eh, zein zein liguru irakurri duan, azken azken boladan eta, bueno, ba, ekarri dut bat, hemen. Eta baita ere, zein liguru eh, publikatu duan, azken boladan eta hori ere, ekarri dizut. Ekarri dizut, e, eh, haus, nafarroako mariskala, gainera zuratzeko, eh, oparitan. ba, Denon artean argitaletxearekin, ateratako irugarren ba, gaztetxoentzako e, abentura liburua edo, zientzia gai hartuta, orengoan ere bai. Eta ateratzen duela gutxi bai, e, ba, berez apirilean eta egiten dira ligurua azokak, eta nola aurten ezin ez izan ziren, egin irunia niru egiten dira. Egiten da argitaletxeek e, egiten duten azoka, egiten da ere bai liburu dendek egiten dutena eta egiten da beste bat liburu zaharrarena edo okasiokoa esaten zaino, ez da? Ba, edizio zaharrak eta ateratzen dituzte baitera esalmentera. Eta orten nola ezin izan diren, hiruetako e, bat bere ere egin, hirurak ba, elkarrekin egin dituzte eta hori izan zen dela magustegun. Eta alako zortez non, ba, inprendatik ateratzen justu liburu txu hau, eh? naferroako mariskala. Lehenengo liburuan aipatu dugu deiietan, hodeien ba, bueno, e, e, formazioa etazerua eta fenomeno atmosferikoak eta agartzen ziren. Bigarana diritsiletan printzipioa usaetaen e, bigarranak zuzenean jotzen du matematikaren arlora eta hirugararan hau teknologikoa da distopia teknologikoa. Honan beste ez be. Bueno. Nafarroako mariskala, bueno, erakusten du beraz, nonko katuta dagoen, ez da? Nafarroa distopiko batean. Eta tek teknologiaren inguruko ba, bueno, zenbait e, kontu, mm, aitzakia gisa hartuta, abenturali ba, guru bat e, e, arilkatu dut. Orantxe, e... Itak entzuten ari dren sukaldetako batean, badago, bikote bat, eta batak besteari ezaten dio zer, zer, zer du zer da hori teknologia distopikoa? Eta bestek ezaten ez dakit, deituko dugu, galdetzeko? Arri dutuko Eta, deitzen ari dira da. Ni agin ez, imaginatzen ari dutzen ari dut, eta deitzen ari dut, eta ni gantzaten jarri dut, konta izuzuzuk ari dutzen, zer den teknologia distopikoa? Bueno... Nik zuretzandan e... ideiau eta zer kontatu nagian gaztetxo edo bueno, gero itziengu no de hortaz ez gaztetxoei ez edo, do gaztetxidazten dizkio un liburua que el duenzat ere izan daitezke eta bueno, alderantz ere bai noski, baina zuguruan gaztetxoak dituzu, eh badue helburu bat, ez? Halako e, liburu bat idazteak. Bai, bai. Alde baterik, eh bueno, Zer den distopia bat? Mm hori -hmm. ba, nik uste hain gauru apaltzak osongi esplekatu zuela bere saiakera batean, bezperaren bezperan, ezta? Kontrafaktualak eh, aipatzen zituen berak, ez, edo, edo beste izkera batean. Eta beste hau gartatu izan balitz, ez? Alako momentu historikotan gartatu zen hau, ez? Baina eta beste modu batera gartatu izan balitz historia, ez da? Non geundek horrein. Bueno, Funtxean hori da, da distopia bat, ez da? ora hemen eh bueno e, zer hartatuko zen, Baldia eta Nafarroak bere, bere independentzia galdu izan ez baldu Hori da hemen liburuan dagoen distopia, hori da. Ha, ez du ke dago lekasango, eh. <laughs> eta eta gaur egunerara iritsi izan bagina. Eta, eta Nafarroa hori, ba, bueno, eh, teknologiak eh, era bat hartutako eh, gizarte bat balitz sarnolako gizartea topatuko genuke. no, halako abenturatxo bat, halako testuinguru batean. Nola irakurri? Gaztetxo hieek edo nola irakurri irakurle hori liburu eskuartean hartzera. Ba, nola irakurri? Ba begira, e, kasu hontan propio idatzi dudalako, e, gaztetxo bat kontuan hartuta. Liburua gaztetxo bati dedikatuta dago eta Gaztetxo horrek niri esan zidan, erronkabotaz zidan, esan zidan, begira, itzor, nik zure librurik orain harti irakurri. Idatziko zenukea liburu bat nik irakurtzeko modukoa, esan zidan, eta ez bat ez bi, hartu eta begira. Hori hartu rendia da. Hemen dago, eta nik esan dezaket Gaztetxo horrek irakurri duela eta gustatu zaioela, <laughs> beraz. Bueno, badakit, estatistikoak horrek ez duela askorik esaten, eh? <laughs> baina eh, zuken galetzen bali badiazu zu zelotura daukan, gaztetxebeken liburu honek, nik esan gaudizut, eh, badagoela intenzionalitate hori, eta, bueno, behintzat, eh, el elburua zan subjektuarekin arrakaste izan duela. Liburu hausokan aurkeztu zenuen, eh, nola prestatzen du ahitzo aurkezpen hori? Zer kontatu nahi du aurkezpen horretan badu denbura tarte bat, Bere liburua nolaite jasateko, ba, saltzeko, ez? Eh, e, irakurlearengana Nola e, e, prestatzen du aurkezpen hori eta zer da aurkezpen horretan egin nahi duena, Aitzolek? Ba, aurkezpen horretan e... Gaztetxo gaztetxora mentzen ezaken. Bai. Etzenen ez eraman. Ez ez, ez non eraman. Maina <laughs> <laughs> begia, pola aurkezpen horretan gartatu zen, e, ba beste bitxikeria bat, eh, lagun batekin elkartu nintzen, eta lagun horrek e, badu ahi, e, justu ere gaztetxoekin lan egiteko gabinete bat, irunean. Eta liburutegi txikitxo bat daukate, eta besteak beste, ba, e, ahipatu zidan, ba, alako liburuak oso aproposak zaizkiola berari. Ikasketetan, e, ban, arazoak, edo, irakurketa, E, irakurketaren ularmen prozesuetan e, arazoak edo izan ditzaketen ikasleekin berak onelako liburuak erabiltzen dituela eta osoa proposak zaizkiola horretarako. Eta horben ez batez oparitu niko oparito ginean bat. Gaztetxo izateari gutxo gora Gutsi genio, baina bueno, tira gaztetxo izaten jarretu nahi degunoketan nahi ez dugunoketan. Liburua esku artean hartzen bat dugu, zotopatuko dugu. Mm, Abentura frenetiko bat. Abiadura bizian e, garatzen den e, aventura bat. Lastarketa bat, arlo kontrako lastarketa bat. Topa, Alegi, aitzo gustora guztore irakurriko luke? Nafarroako malizkala? Bai. Gainera, asieta bukatu, eh, gelditu gabe irakurtzen den eh, liburuzka bat, endalako. Zer du azalean, irratian ez da pena, entzulek ez dute ikusten ez? Zer eh, liburua edo hemen daukaguna nolakoa den, eta bueno, pena, edo hori ere derra da ez da, irratiaren eh, magia deskribatu jezu, eh, zer den? Azalak irakusten eh, duguna ez dakit, uh -huh. zuk diseinatu ezun, zure proposamen baden... Eh, denon artean argitaletxak ez dakit nola jokatzen den zentzunetan. Lehen aipatu duzu ezta da, lehenengo presio presioa hieki zantzirela, gero irakurri zainzut, gerora raskeagoa aritu zarela zentzu horretan. E... Bai, biztan da, elu alderatuta, denon artean argitaletxeak ematen dizu e, libertate handiagoa. Mm, bai, <coughs> idazterako orduan eta baita ere, e, ba, liburuari itxura ematerako orduan. Kasuntan, Azala Unai Paskualek diseinatu du, bera da ed editorea. Eta, mm, hola usategiaren prinsipioa geratu zen pixka bat e, arraro. Azal, bai, orain, o, denborearekin ikusita, azal arraroa du. E, usategiaren prinsipioa urdina da eta badutu olako ba, boligarrafo zitako e, testu batzuk ditu e, azalean, azalean. Eta bai, ikuste gero ora, oartu ginela azal horrek etzuela, etzuela. ongi, islatzen, e, liburua. Eta hor, damu hori geratu zitzaigun. Hori denborarekin, eh? momentuan guztatu zitzaigun, gero kontroretu ginen agian bere funtzioa betetzen. Eta gero hostik, e, neka itortzen diotu nahiri, ahal egin berezia egiten ari direla, de Donartean Aritaletxearekin publikatzen dituzten e, liburuei itxura edo bueno, estetika bat ematen, ba, asmo horrekin, irakurle batek liburu hautopatzen duenean, azalaren ba, azalarengatik bakarrek jakinda zala den onartean argitaletxako liburu bat dela. Ta bueno, ze kolore ditu? Ba, gorria da kontrazala, gorri gorria. Nafarroaren kolorea, ezta. Eta gero azalean ditu E, marra edo galoi batzuk gorria, urdinaren bitonalitate eta grisa eta horiek dira antzananaz nekaznakiean, ha. Eh? Horiek dira e, mariskal baten galoiaren koloreak. Eta izenburuarekin ba oso ongi doa, ezta? Nafarroako mariskala ba hoiek dira mariskal batan eh galoiak. Mainan, bueno, badu ere holako hurbilatek ikusten baden baduzu, badu ere holako textura moduko bat, eta, bueno... Emen inguruan ekaitz daukat, e, behasengo istitutu dabil gaztetxoekin e, Euskara irakasten, e, izugarri maite du irakurtzea, eta bere ikaslei irakurketa eragitea, Nafarrat ikanpoko gaztetxo bat, harrapa dezake liburuak, irakur dezake irakurri nosk irakur dezake, gustura irakurreko du? Bai, Euskal Harria oso agartzen delako liburuan, Dezagut, nafarroa distopiko bati buruz, ari garela. Alegia, nafarroko erresumak euskularri osoa bere hartzen zueneko garaiai buruz, ari gara. Onda, beste e, edo zein lekutakoa izanik ere, e, gazetxo batek ikusiko du bere, berari dagokion ingurua, erabat, e, eraldatua, diferentea. Ez da, izango berabizi bera den tokia ez du errekamazituko. Idazlearen boterea itzol, zegoz amena ez da? Artu eskudartean e, ordena gehiua edo boligrafo edo arkatza eta Bueno, hau gertatu izan balitz. Nik osongi pasatu dut libro hau idazten. Eta gero e, eskarrak eman nahi dizkiot e, Fernando Erriri, belak egin ditu ere, ba zuzenketa lanak. Eta, bueno, ba, berak ere de egin zian, esan dezuen. Bueno, seri, historia itxia iratzeu zu horrengoan. <laughs> Horrengoaz zer izango da? Urren goa, puf, zekiz. Ze, ze, ze, ze zati hartzen duzure egunerokoan, e, badabila hitzole e, Nafarroko Unibertsitate publikoan, e, buru elatregi bere lanean, ze, ze denborat arte, ze, ze eskaintzen diozu idazketari, liburau nola sortu da zentzu erretan? Pasaden urteetan gutxi idatzi dut. E, ba, laburtez, e, gizata gizarte zintzien fakultateko idazkari, izan da izalako. Eta honen honenbestez horrek. E, ba, bueno, demora asko kendo dit. Horre ezkuntzaren arloan e, ibilita, baina justu ere e, idatzi nuen azkenengoa ausi izan zanaz. Mm -hmm. Beste da garritu da, bai, au zuretzatre <laughs> <pola raaren> <laughs> bai. Eskerrik asko. Círculo polar en bueno, azaldu deskribatzeko esan dizu. Hemen ere E, hau matematikari batek badak izerden, hori da, zirkuloaren kuatraturaren e, e, aproximazio bat, ramanuzean e, matematikariak egindakoa. Aproximazio bat, zer den, zukongi daki zu, ez da? Zirkularen kuatratura problema imposible bat dela, ezuka ez da, eta soluziorik, ezin duzu, lortu, e, zirkulo baten azalera bera, izango duen karratu bat, erregela eta kompasa erabilita, ez da? Elegia, zemakia razionalak bakarrik erabilita. Horregatik, besteak beste horregatik da pi samaki irrazion dela. Bueno, eta hemen dago, enkustu ere, superposizio bat, ez da, Finlandiako maparekin. Finlandiako mapak badaukalako ere bai horre karratu bat, eta aliberean zirkulo polarra ere, pasatzen da, e, Finlandiatik. Eta bueno, hor dago, azala, jolas bat, ez da. Hau ez da novelatxo bat, eh? hau irekasentzako liburu bat da eh osnarketa batzuk ba gure gure sistemari buruz. hau izan zen iratzienduena azkena, osea ke pasan laburtetan, Buru Belarri Ezkuntza Fakultatean ibilita, ba hau izan da idatzi nuena. Ta orain utzi biodanez, eh idazkari izateari, manera esmoa da berriz ere Buru Belarri eh sartzea. Eta hemenek aurrera, eh idazkaritzaren zama hori gainite duta, ba, ea nire produkzioa handitzen, edo handitzen ez bada, hobetzen dudan. Betiko ez dago esaterik, baina e, zintziari esku eman da duzu aurrera ere? Bai, bai, bai. Nik hori ez dela. Hori da, nik idazten dudanari e, balio erantzia ematen diona, nik hori dela. Eta elukezen zurik nik uste, nik beste zerbaiti buruz idazteak. Ze horretarako baditugu Euskal Herrian idazle idazile askoak eta ez naiz nire sartuko lehian beste eremu batzuetan non nik ez dudan egia esateko aportatzeko gauza hundirik beste batzuen aldean, ez da, honen bestez, harloietan zut ikusten ere burua, baina Maian matematikaren arloan bai, eta nire asmoa bada. Bai, ikas materialak sortzen jarraitzeko asmoa badut orain, buru belarri. Batez ere ba, libreak izango diren e, ikasmaterial digitalak, besteak beste hori ba, bueno, ez du orain hartu aipatu, baina geogebra mm -hmm. e, softwarearen inguruan e, askolan asko naiz. Norbaitek geogebra erabiltzen baldin badu ba, da, ezta? Ba bueno, badirela zenbait e, material sortziar sarean nire egiletzarekin ez, bueno. ba, alako gauzetan, bai, buru belarri sartzeko asmoa daukat, eta baita ere matematikari buruz idazten jarraitzeko. Ez Ezakit, noiz bukatuko dudan, baina badut aspaldian, e, Alexander Grozendik en, e, personaren inguruan idazteko asmoa. E, hori izan zen duela ja urte batzuk 2000, 2000 malauan, hilzen, Alexander Grozendik egin Matematikari, bueno, francesa, fran fran Francia nasionalizatua izan dazagun, Jatorriz edo sortzes alemana baldin bazen ere, eta familiaz errusiera, Rusiara. E, eta izan zen 20 garren mendekoerako eh, ba, izan dazagun mailan izan zen, ba matematikari mm -hmm. garrantzitsuenetako bat, besteak beste Bourbaki taldean ibiltakoa, eh, Frantsia mendean eta eta gar. Eta jo, badira pasatu dira jaurte batzuk, baian e, jaso nuenean berri hori ez, bimina hamalauan hilzen, eta jo, hor bada, bada historio bat. Eta bada historia bat gainera e, lotura izan dezakeena zeharka e, Euskal Herriarekin. Ba burbaki taldeak izena, hartzen zuelako burbaki generala, den, e, bueno, figura horretatik, mapabeen sortutako persona bat, Baionako ilerrian eh, lurperatuta da dagoena, beraz, bueno, badu bolako zeharkako lotura bat Euskal Herriarekin, eta aldiberean erretiratu zenean Alexander Brozendik eh, eh, Pirinio zentralera zen Euskal Herritiko sudurbil, laserra izaneko eh, herrira, eta bueno, ez dakit, balago, balago historia bat hor. Horna bil, azken bolaban horrekin bultaka. Liburu jago karrituzu, zeirak urtzen du Aitzolek, eh, ziren du? Zientzia literarioa, ba? literatura zientifikoa ze irakurtzen du Itzolek eh denboran? ai zenbura? Ba ez. Oso <laughs> <laughs> gauzak. Bai, ekarri dizut harribitsi bat. Hemen e, eskatu eskatuz zenean ekartzeko, ba azken dudan. Eta e, ekarri dizut e, duela gutxi E, Euskaraz ere argitaratu den e, komikilari baten e, obra bat. Horeaz orera... jaraitzen zu, komikia irakurtzen. Bai, nik uste ez dira dela. Seko lan dutzi, eta gaina gaur egun oso komikionak egiten dira. Eta Euskaraz ere oso komikionak publikatzen nari dituzetari izola garria, itzaten nari da. Badagolako komikiaran, ez dakit, bersortze bat edo gertatzen ari da. Eta du, zerok alkare, esta esta una orain euskalarrian eh dagoeneko beltzak publikatu dizkiolako hiru hiru liburu euska. Me han hautazkurtu no, noienik eh Turinen eh ba matematikarik eta ikerketa egonaldi batekin nohalako Turineko unibertsitatean hiru ilabete izango nintzen, hartan bizitzen, eta araioan izango ara nintzen ni bakarrik eta bueno emanituanan hiru ilabete nare iraera Eta liburutegi batean sartu eta ezakitzen ba nemenbora emanotenuen e, liburuak e, begiratzen. Ez dakit ere len aipatu dugun bezala, ez dakit zea taletara ibanotenitzen lenengo, e, nobedaden atalera edo edo komikien atalera. Baian, e, bater ezagutu gabe topatu noan zerokalkaren liburu bat. Un, un polpo a la gola. pentsatu noan guri. Ze bitxia historia hau. Irikin duen nola pixka bat, eta jo, bitxia irudituzitzen, eta, eta erosi eta irakurri eta izugarri guztatu. Bai, e, ba, egiten duen, oria, be, belaunaldi oso baten erretratua egiten, egiten duelako, ez da? Agian, nik barainainen lehena aipatu dugun, ez da? Ba, e, gure belaunaldi horren erretratu bat egiten duelako, daiz eta Italiarra izan. Eta, eta gero ora, ba, bueno, ba, lusuzko edizio bat, atera zutan, eta nere bikoteak ba, oparetu egintzidan. Ta gero aukera izan duen baita ere, etzerokalkarerekin, berarekin nagoteko, eta hemen daukazu berak egintzidan e, e, sinadura bat. Eta, bueno, ba, horregatik ekarri dut. Eta, bueno, Nikolakoak irakurtzen dut. E. <laughs> liburtegi ezizketan sire gara, eta liburtegi ezizketan e, e, bukatu dugu, edo, liburtegi batean e, bukatu dugu, eta emendik aurrela, liburuteguetan txokoa izango duena, eta liburuteguetan txokoa izango duena, e, Nafarrako mariskala. Aitzor, e, nontopadezak egu. Animatuko ditugulako. E, irakasleak, bigarren ezkuntzako irakasleak, eta guraso familiak ere, ba, euren inguruko gaztetxoak animatzera, ez da? E, Liburago irakorri dezaten. Bai, ba non topa daiteken, ba wona ba, pentsatzen dut liburu dendetan edo banatzailek e, eskura dauka dena artean argitaletxeak banatzailekin lan egiten duen, onenbestez edo zein liburu dendetan eskada iteke Ekintza izan du berhurtan irakurriko duela ezta Eta horra, arrapatuko du? Liburak arrapatuko du? Pansatzen dut, baiet? Batuaren eraginez Eburre eta horfinez Partitzeko mundu minez Izeari putze ginez Siko Kristera... logoneta jaratuko edat, horain zera egin behar dazua, etzol? <laughs> Egun ari ze zentzionan gaudiozu <laughs> Igunetik <laughs> segura baino Lainopean etorri naiz, asakana guztia pasata laino itxitsia zegoen. Hemen, e, bueno, zati batzuetan e, zerua ikusten zen seguran bartean ez. Eta, ba, pensatu nahi dut horrein emendikateratzarakoan jada eguzkia edo zeru bortina ikusuko dugula. Eta, zer egingo dudan, ba, erosketak egingo ditut. E, en, Eskatuko dizut, e, aholkoa. E, barazkiak non erosditzak edan seguran, eta itzuliko naiz e, iruñera erosketekin. Deskurbitu dut hemen, e, zera, hartogia daukazuela. Eta engaldetuko dizut ere bai, hori e, nola jaten den. Zer ze platarrekin edo nola prestatu behar den. Iruñan ez hartogirik? Bez, ez, ez dugu hartogia. Nola jaten nari? Horrozoan, Nik ez nesopak egin nituzke, nituzke ez nebera uraak egin nena gau txutxean egin gauke burtaro hagin txasualean ez dut janeta. Bueno, gozatu, gozatu berriaz, gozatu inguruaz guk gozatu dugu. Hortu e, zorion txua. <laughs> Oparik gu diguzu baitzole, hainbal dibu jarrizki guzu bai gainean. Ibilbide e, eber bat kontatu diguzu eta, bueno, besapean, gaur nafarrako mariskala hartuta eta joangoara bairak urtzeko berrikaz. E, zorionek, e, liburu argitartu berriaren gatik, eta lehondizu lagindako hibilbidearen gatik eta aurretik du, duzunaren ere bai. Batekizu pendiente dugula oraindik indik, e, errelato matematikoen e, li, liburu bat e, egin behar dugu, ezta? E, idazten gabiltzen matematikari guztien artean, hori e, pendiente daukagu. Uh -huh. Elduko dugu. E, zer bururatu ura gauzatze gustatzen zaio itzoli, ezta? Beno, orain inden bora dukat. Itzor <laughs> <laughs> eskar gasko besarka, ez bat. Nei duzun arte. Gugak ditu Triste dago Lur osoan Talur jota itxasoan Triste dago Lur jota... ben, nire, benoa, eh? Ben, saltzen duten deskubritzera. Eta saltzen ezpeuta, ba, rukean hartuko dut nik ere zerbait hemen da. Horebeda, torren astean gehiago, kontu gehiago, liburu gehiago, kantu gehiago. Hemen txeitakan, eh? bitartean izan zori gantxu. Ego. Txot, mutilatu, senatari diputatu, nola gauden begiratu. Ta eskuak ondoratu, ez ondoratu. Ta eskuak ondoratu, eskuak ondoratu senu doratu, Takuak doratu Zgeita sen un doratu Taeskuak un